17. fejezet A telefonom fülhallgatója a fülemben, és tiktakot hívom, mire a hálószobába érek. Ordítanék az idő miatt, válaszol. De hallottam, hogy ma este három holtested van. Bazd meg! Igen, kimondtam. Bazd meg! Mit tehetnék? Átmegyek a hálószobán, és kinyitom a két szárnyú ajtót a purgatóriumba, ami tulajdonképpen egy iroda. De az én irodám. Ez a menedékem, ahová bezárkózhatok, amíg el nem kapom ezt a seggfejet. Mennyi az idő? kérdezem, miközben belépek a szobába. Itt Los Angelesben éjfél van, ami azt jelenti, hogy három van New York Cityben. Nem is tudom, mennyi idő telt el azóta, hogy ez az egész megtörtént. Leülök a purgatóriumot díszítő két szék egyikére. Van íróasztal és könyves polcok is. De a szék győz. Az én szükségem van rá listám, mindjárt kezdődik. Mondom. Szóval jegyzetelj. Kamerafelvétel, minden olyan helyről, ahonnan csak tudsz. A háttéranyag mindenkiről az épületben, aki kapcsolatban áll az áldozatokkal. Megvannak a nevek. Murphy megszerezte őket. Murphy nyilvánvalóan jól elbeszélgetett Houstonnal. Úgy hangzik, mintha feltűnően büszke lennél magadra, amikor Murphy elmondta, mit kell tenned. Nekem is szükségem van egy profil minden áldozatról. Mindet elintézem. Kémbesétál, a kezében valamilyen tart, és leül mellém. Kinyitja a tetejét, a kedvenc süteményemet mutatja. Istenem, tényleg szeretem ezt az embert, mint egy kövér gyerek a tortát. Felveszek egy braunit és elégedetten nézek rá. Köszönöm. Épp azt mondtad, hogy köszönöm? kérdezi Tiktak hitetlenkedve. Igen, mondom. És nem mond, hogy nem mondok köszönetet. Ha brownikat hozol nekem, neked is azt mondom, hogy köszönöm, ha csak nem szar. Beleharapok az egyikbe, és meglehetősen orgazmikus hangot adok ki, mielőtt hozzáteszem. És ezek nem azok? Kén elmosolyodik, és kacsint, majd maga is harap egy falatot a browniból. Én is majd nem nevetek, mert az az igazság, hogy ez a férfi tényleg halára rémíti az embereket, amit ma este J is bebizonyított. És mégis most épp egy brownit teszik, és úgy néz ki, mint egy kisfiú az mint mintha csak egy cukorkát nézne. Kén hozott neked brownit? kérdezi Tiktak. Fintorogvaráncolom ráncolom a homlokom. Honnan tudsz te Követelem és vetek kénre egy pillantást, és mosolyogva nézek rá. Te meséltél nekem kénről, Lailach? Jobb tud rólam, mondja kén, vagy meg kell ölnöm őt. Ez nem vicces, mondja Tiktak. Mondd meg neki, hogy azt mondtam, hogy ez nem vicces. Nem, nem mondd meg neki, hogy én mondtam. Kérdezd meg, mit tehetek érte? – Tényleg ennyire beszari vagy, nyápickám? – kérdezem hitetlenkedve. Kín nyilvánvalóan hallja, mert azt mondja. – Mondd meg neki, hogy megvannak a saját embereim, akikben megbízom – mondja Kín, és nem néz rám, félig meddig végezve a Browniával. – Bennem megbízhat – érvel tiktak. – Kérlek, mondd meg neki, hogy bízhat bennem. Murphy igazgató azt mondja – mi a fene? Kérdezem. Murphy beszélt neked Kénről? Pillantok Kénre, aki szórakozottnak tűnik. Azt mondta, hogy Kén segíteni fog neked, tehát mi segítünk Kénnek. Kén nem segít neked, vagy Mörfinek. De neked segít. Neked kell rohadtul segítened nekem. Szükségem van egy listára mindenkiről, akinek közel lehetett ehhez az ügyhöz, és aki elment a YouTube koncertjére. És abban az évben, amikor Los Angelesbe költöztem. Túr néztak. Mi köze van az évnek, amikor átköltöztél, és a YouTube-nak ehhez? Csak derítsd ki. Megszakítom a kapcsolatot, leteszem a telefonomat, és beleharapok a browniba. Néhány percig kén és én ott ülünk, gondolatainkban merülve, és mindketten két teljes brownit megeszünk. Valójában én nem gondolkodom túl sokat. Az eső, a vér és a gyilkosság kimerültsége eluralkodik rajtam. Murphy tényleg azt hiszi, hogy rajtam keresztül téged is felvett? Ha egyszer megölött Púcsert, azt hiszem kilépek. Mielőtt megöltem az esernyős embert, természetesen. És ezúttal nem foglak megkérni, hogy temesd el a holtestet. Legutóbb sem kértél meg rá. Felveszem a jelvényemet a kettőnk közötti asztalról, ahová korábban letettem és rábámulok, mielőtt kénre néznék. Emberek megöléséről beszélek, kén. Mi a fene történik velem? Visszateszem a jelvényt az asztalra, kettőnk közé, így mindig biztos vagyok benne, hogy ott van. Még csak nem is dolgoztam fel azt az átkozott ügyet. A hajamba temetem a kezem, és előre hajolok. Kén térdre ereszkedik előttem, leengedem a kezem, és a kezei a térdemre simulnak. Két ember halálát láttad ma este, és egy harmadikat a saját épületünkben. Szembeszálltál ki gyilkossal, esernyős emberrel és szellemmel. Megmentetted Jay életét. Meglátogattad a múltat. Persze, hogy holtan akarod látni azokat, akik ezt tették. Ember vagy. Feláll és magával húz. Hajnali fél négy van. Tudom, hogyan működik ez. Neked korán ott kell lenned az őrsön. Aludjunk néhány órát. Meg kellene próbálnom dolgozni a bizonyítékokon. Úgy lesz, miután elaludtál. Tudod, ha nem élnék veled? A padlón aludnál el, mondja. Ezért van a purgatórium az ágyunk mellett. Vezett tovább, előre, és én nem ellenkezem. Igaza van. Ember vagyok. Kimerült vagyok. A testemben lévő fáradtság, a viszki, a brownie, és a túlságosan is sok adrenalin győzedelmeskedik. Néhány perccel később már az ágyban fekszem a sötétben, kén, körém tekeredve, mint attól félne, hogy elszököm, vagy valami rosszat teszek, vagy valami nagy hülyeséget csinálok, például megölöm magam. Nem mondja ki ezeket a dolgokat, ahogy én is ritkán mondom neki, de néha előfordul, mint most is, amikor érzem őket, amikor tudom, hogy ő is így van ezzel. Mindketten tudjuk, hogy háborúba megyünk, nem, már abban vagyunk a társasággal, ami sosem ér véget. Leúnyom a szemem, és megpróbálom magam kényszeríteni, hogy aludjak, de esküszöm, hogy azt az átkozott jutudalt hallom a fejemben. Véletlenszerű dolgok jutnak eszembe, a kezem meg van kötözve, a testem zúzódásokkal teli. Szavak. Amelyek nem illenek a támadásomra vagy az áldozatokra, de van egy másik sor, ami olyan, ami mintha egy üzenet lenne, három egyszerű szó, ami azt mondja, várni fogok rád.